Те, що мало статися, полухало навіть її. Уявила обличчя Марії і Василя і отерпла. Стояла за духа. Олена кілька разів змивала жар тіла під душем, але та спека, що поїдала її зсередини, була нестерпніша. Кілька разів телефонувала святненкам, трубку ніхто не піднімав. А вона усе набирала і набирала їхній номер. Патріарха розбудив голос. «Час! Збирайся, сину! Липи цвітуть!» Він розплющив очі і побачив досвіток за вікнами. Встав, вмився і став молитися. Очі палали, лице було натхненним. Так збігло кілька годин. Зібрався на вранішню службу і вийшов у спекотний ранок. Була неділя. Прошкував до подолу пішки. Прийшов до церкви, не попереджаючи, і тим викликав у молодих священиків справжню радість. «Щоб не казали, що я рідко у вас справлю». От я і прийшов». Сказав, задягаючи ризи. Він любив цю невеличку затишну церквицю на подолі. Побачив усіх трьох святненків, і серце радісно стрепенулося. Затримав погляд на Тарасові. Сяєло могутнє і ясне світіння навколо його чола, і блакитний промінь сягав тайн неба. Проповідь виголошував так натхненно і схвильовано, що й самого розчулили ті слова. Бачив на очах у людей сльози. Слова були не хитрі, земні, а силу мали над ними і над тими, хто слухав Його. Царство Боже перебуває у нас. Навчіться радіти життю. Бо радість – то найбільша мудрість життя. Вона творить броню світла, крізь яку не проникає ні людське зло, ні ненависть. Вчіться радіти серед великої осмути, серед великої руїни духу. Не колись, не завтра, а сьогодні цієї хвилі. Бджолі, краплині роси на квітці, Сонцю, дню, бо все це дари Господні. Отець Небесний ще любить нас, продовжує наші дні і дарує нам свою благодать. І раптом його погляд перечупився за вродливе чоловіче лице. Патріарх прикипів до нього поглядом. Уста промовляли, а очі заумерли на тому смаглявому лиці і з ясними зеленавими очима. Воно було копією того рідного і коханого, яке снилося йому руками, яке схилялося над ним, зцілювало його і давало силу під час жахливих тортур там, на Соловках і в Мордовських таборах. Воно гріло його. І, здається, вигріло і під п'ятдесятиградусним морозом, коли його разом з іншими в'язнями вивели і полили крижаною водою і залишили на погибель. Давно не пам'ятав такої схвильованості і розгуби. Незнайомець про щось перемовлявся із Василем. Після служби Божої тримав у руках хрест. Люди підходили і цілували його. Патріарх здивовано подивився на свою руку, дрібно тремтіла. Молодий чоловік теж схилився і поцілував. Василія огорнула трепетна і бентежна хвиля. Непомітно стежив за ним. Той вийшов із храму з Марією. «Василю, зачекайте». «Щось хочу вас запитати», – попросив Святненка, коли той підійшов до Христа. Церква невдовзі спорожніла. Патріарх взяв Святненка по-під руку і стиха запитав. «Хто той молодий чоловік, що пішов з Марією до виходу?» «Юрко Недоля», – почув у відповідь і ще доща розхвилювався. Скажіть, що я хочу з ним поговорити після вечірньої служби. Десь так о восьмій чекатиму його коло підвален десятиної церкви. Дуже прошу його прийти. Я можу його зараз покликати. Василь зиркнув на двері, за якими зникли Марія та Юрко. Зараз не треба. Прошу ввечері. Нехай «Обов'язково прийде». Патріарх кивком голови підкликав Тараса. Той поцілував довгу тонку руку. Патріарх перехрестив хлопця і промовив. «Які маєш плани на сьогодні? Проведу тата і маму. Вони їдуть до діда і баби в діброву. І буду готуватися до іспитів. Викрой годину із свого дорогоцінного часу і для мене. Давай отак через годину зустрінемося біля входу до Довгих Печер. Згода? Так. Тарас гречно вклонився, і вони з Василем залишили церкву. Патріарх поїхав до Печерської Лаври. У митрополитчих палатах стояла приємна прохолода. Прочинив двері і привітався. «Слава Ісусу Христу!» «Спаси Господи!» – почув у відповідь. Отці Московської церкви не любили цього вітання і називали його Бандерівським. Патріарх ледь стримав іронічну усмішку. «Духовна особа не хоче славити Спасителя». Так з правіку вітався волелюбний народ, що дратувало усіх поневолювачів, починаючи ще від Батия і аж до останньої. Той, що зустрів його вимушеною посмішкою і дружнім потиском руки, мав шляхетний вигляд. Патріарх стис м'яку, безвільну, як у паночки руку, і подивився на незле, м'яке, і теж якесь, мов би, діочі обличчя немолодого монаха. Опустився на стілець, їхні погляди довго змагалися, довго вивчали один одного, неначе наче бачилися вперше. Ще раз, брате, прийшов з однією і тією ж балачкою. Об'єднання всіх наших церков у єдину помісну українську православну церкву Сказав просто. це напроти спохмурніло і стало враз холодним. Чого ж від'єднувалися? Вона ж була єдина. Хочете, брате, розповів вам притчу про нахабну пасербицю, яка вдерлася у мирну та набожну родину, а невдовзі захопила усе добро тієї родини. Хоча сама була гола і недбайлива, невдовзі ж сказала, що все те добро ісконно її, і що вона взагалі не пасербиться, а мати всім і всьому, що вона всіх породила. Трапилася ця оказія Божого року 1686, коли Москва купила за Соболі і Червінці Київ у Константинополя. Крило двоголового орла нам, брате, не потрібне, бо під ним і за ним стільки гріхів і лиха, як у лукавого воїнства Легіон. Шляхетний муж невдоволено поморщився на ті слова. Ми служимо Богові, а не російській державі, відказав, не підвищуючи голосу. То вам так хочеться думати і вірити. Ще насправді так. Але від Івана Грозного та Петра і до новітніх імператорів російська церква виконувала роль одного з трьох китів, на яких стоїть імперія. Бо вона допомагала собірати руські землі, русифікувати народи і навіть віддаляти віруючих від віри Христової і церкви. Це лже свідчення, сказали лагідно в уста шляхетного мужа. Невже? Тоді хочу почути чесну відповідь на такі три свої запитання. Чому ця церква проклинала найкращого із синів українського народу – Мазепу? Чому ви єдині в Україні не вийшли на всенародний молебень з нагоди? 60-ї річниці жертв Голодомору, в той час, як всі церкви до нас приєдналися. І чому ж ієрархи вашої церкви покірно мовчать, дивлячись, як російські солдати розстрілюють чеченський народ у день Різдва Христового та День Воскресіння? Ми не займаємося політикою. Ми служимо Богові. А виходить політика, розвів руками патріарх і засміявся. Господь дав Україні вистраждану волю. Ми з вами, брате, вже йдемо не на пагорб, а з пагорба. Станемо перед Господніми очима. Що ж ви відповісте, коли отець суворо запитає вас? Чого ж не допоміг своєму поневоленому і орабленому народові, і змученому краєві скористатися волею. Чи ж так пас вручено Богом вам отару, чи туди вів, чи ту поживу давав, чи дбав про спасіння краю і душ рабів Божих? «Я пасу волею Господню, як можу» лагідно і спокійно відказав шляхетний муж у чорній сутані. «Я оберігаю єдину церкву. А от вас, брате, Господь запитає, чого ж ви зробили в ній розкол? То я, брате, відповім йому, що не хочу належати до церкви, яка служила і служить царям, генсекам, КДБ і КПРС. Церкві, яка проклинала кращих синів мого краю і славила людиноненависницький режим. Вона ще й досі не розкаялася за несусвітній гріх співробітництва з КДБ і зраджувала одне із семи таїнств – таїнство сповіді, робила доноси, множичи ряди розстріляних і закатованих що попи її доповідали в райкомі партії про тих, хто вінчався чи охрестив дитину, чи відспівав покійника, що виконували настанови безбожного режиму і поводилися з мирянами брутально і аморально, відвертаючи їх від церкви, що ця саме російська церква вела і веде русифікаторську політику, отруюючи без того, Душі мирян Заявляючи, що мова, яку вручив народові Господь Бог, тварінь є діявола. Апостол же Павло закликав у церквах молитися мовою зрозумілою, бо краще п'ять слів зрозумілих, щоб інших навчати, аніж десять тисяч слів чужою мовою. Та й день П'ятидесятниці закликає шанувати рідну мову і молитися лише нею, бо то є веління Святого Духа. Отож, зневага і ненависть ваших монахинь і монахів до української мови, яку вони відверто демонструють, то гріх. Я ж за вас, брате, відповім, чого лише ви в той час як іудеї, і мусульмани приєдналися до всеукраїнського молебню убиєних голодомором, боялися образити Російську імперію, автора і натхненника голоду. Отак-то, От брате. Тож церква, якій ви служите, давно осквернила дух і душу православ'я. Шляхетний муж спалахнув. Слова, що прозвучали, боляче полоснули його по серці.